Частина 1. Зоревладець. Один. Так закінчується перша частина легенди, і вся вона правдива. А тепер кілька фактів, так само правдивих, із довідника Ліги для галактичного регіону 8. Номер 62. Фомальгау-2, тип АЕ, вуглецеве життя. Ядро планети залізне, діаметр 6600 миль, атмосфера багатокисне. Час обертання довкола центрального світила 800 земних днів. 8 годин, 11 хвилин, 42 секунди. Час обертання навколо своєї осі 29 годин, 51 хвилина, 2 секунди. Середня відстань від центрального світила 3,2 астрономічних одиниці. Ексцентриситет орбіти незначний. Кут нахилу площини екліптики 27 градусів, 20 хвилин, 20 секунд, що спричиняє помітні сезонні зміни. Гравітація. 0,86 стандартної. Чотири основні континенти – північно-західний, південно-західний, східний та антарктичний – займають 38% поверхні планети. Чотири супутники – типу Пернер, Локлік, Р-2 і Фобос. Другий компонент подвійної зорі Фомальгаут видимий як надяскрава зірка. Найближча планета Ліги – Нова Південна Джорджія, столиця Кергелен. 7,86. 88 сотих світових років. Історія. Планету відкриту експедицію Елесона у 202 році. Безпілотна інспекція у 218 році. Перший географічний огляд 235-236 роки. Керівник Джейк Йолов. Основні континенти обстежені з повітря. Дивись карти 3114 АБВ, 3115 АБ. Висадку. Геологічні і біологічні дослідження і в ро ФО, Ж, контакти здійснено лише на східному і північно-західному континентах, де опис розумних видів нижчим. Місія технологічного прискорення до видів 1А – 252-254 роки. Керівник – Джей К'юлов. Лише північно-західний континент. Контрольно-податкові місії до 1А і 2 були проведені під егідою регіонального фонду в Каргелені. N, у 254, 258, 262, 266, 270 роках. У 275 році висадки на планету заборонено. Планету занесено в інтердикт світнього управління В. Роуфоже до більш повного вивчення її розумних видів. Перша етнографічна експедиція – 321 рік. Керівник Г. Роканон. Високе сліпучо-біле дерево за південним хребтом визвичайно швидко виросло з неба. Чатові на вежах Галанського замку закричали, забили бронзою об бронзу. Але їхні слабкі голоси та тривожний брязкіт заглушило гучне ревіння вітру, що вдарив по лісі наче ковальський молот. Могиен Галанський зустрів свого гостя, зоревладця, коли той біг до замкового двору польотів. Твій корабель був позаду південного хребта володарю. Його співрозмовник дуже зблід але відповів спокійним, як зазвичай голосом. Так. Летімо разом. Могін посадив гостя на заднє сідло від роконя, що вже готовий і осідланий, чекав на дворі польотів. Вниз тисячою сходинок, через міст над безодною, над пологими лисістими схилами галану, кінь летів, наче сірий лист, несений вітром. Подолавши південний кребет, вершники побачили, як над золотими стовпами першого сонячного світла блакитною цівкою здіймається дим. Серед вогких прохолодних заростей уздовж русла струмка на схилі гори сичав вогонь лісової пожежі. Раптом під ними з'явилася западана між пагорбами, чорне провалля заповнена димом і чорним пилом. На краю великого кругу анігіляції довгими звуглілими масками лежали звалені спалені дерева, геть усі вершинами від центру чорної ями. Молодий князь Галанський затримав свого сірого коня у легкому повітряному потоці зі зруйнованої долини і дивився, нічого не кажучи. Старі казки з часів його діда і прадіда розповідали про першу появу зоревлаців, як вони спалювали гори і закип'ячували моря своєю страхітливою зброєю, як погрожуючи нею змусили володарів Ангіар присягти їм на вірність і платити данину. Перша Могір повірив цим казкам, на миттєму перехопило подих. Наш корабель був тут. Сьогодні я мав зустрітися з іншими, володарю Могіенем. Скажи своїм людям, щоб уникали цього місця. До якогось часу? До дощів наступного холодного року. Закляття? Отрута. Дощ змиє із землі. Голос Зоревлаця далі залишався спокійним, але він дивився вниз і раптом заговорив знову, не до Могіїна, а до того чорного проваля під ним, тепер посмугованого яскравим ранішнім сонячним світлом. Могіен не розумів його слів, бо той говорив власною мовою, наріччям Зоревлаців, а тепер у Ангіїні, та й у всьому світі не було нікого, хто б нею розмовляв. Молодий Ангіас стримав свого стривоженого коня. Зоревладець за ним глибоко зітхнув і сказав. Повертаємося до Галину. Тут уже нічого немає. Кінь перелетів над сповитими димом схилами. Володарі Роканане, якщо твій народ зараз тупив, у війну між зірками обіцяють тобі підтримку всіх мечів Галину. Моя тобі дяка, володарю Могіене, відповів Зоревладець, чіпляючись за сідло, а вітер їхнього польоту бив його схилену посив його голову. Минув довгий день. Нічний вітер зривався крізь вікна його кімнати у вежі Галенського замку, змушуючи вогонь блимати. Холоднорік майже закінчився, вітер був повен весняного неспокою. Підвівши голову, він вдихнув солодкий застояний запах треваних гобеленів, що висіли на стінах, і солодкий свіжий запах ночі з довколишніх лісів. Знову заговорив у свій передавач. Тут роканон. Це роканон. Можете відповісти. Довго слухав мовчання радіо, тоді стурбовано іще раз на чистоті корабля. дотроканон. Помітивши, що говорить тихо, майже пошепки замовк і вимкнув радіо. Були мертвими. Всі 14. Його колеги, його друзі. Всі вони провели на Фомельгауті-2 половину довгого планетного року. І настав час зустрітися і порівняти записи про результати спостережень. Тому Смейт і вся його група вирушили зі Східного континенту, Взяли на борт антарктичну групу і повернулися сюди, щоб зустрітися з Роканоном, керівником першої етнографічної експедиції, людиною, яка привела їх усіх сюди. І от усі вони тепер мертві. І вся їхня праця, записи, зображення, плівки, все, що могло б у їхніх очах виправдати їхню смерть, усе це зникло. Розвіялось на порох разом із ними, змарнувалося разом із ними. Роканон знову ввімкнув радіо на аварійній частоті, але не в режимі передавача. Озватися зараз означало сповістити ворогам, що хтось уцілів. Далі сидів, коли у його двері гучно постукали і відповів чужою мовою, якою мусив відтепер розмовляти. Увідіть. Широкими кроками війшов князь галландський Могіен. Найкращий його інформатор у всьому, що стосувалося культури і звичаїв виду, два. А відтепер вершитель його долі. Могіен був, як у весь його народ, дуже високим, яскраво-волосим і темношкірим. Його вродливе обличчя було привчене до суворого спокою, але інколи, крізь цей вираз, пробивалися спалахи потужних емоцій, гніву, честолюбства, радості. За ним увійшов його ольгірський слуга Раго, поставив на скриню жовту флягу та два кубки, наповнив їх і вийшов. Галанський дідич промовив. «Я хотів би випити з тобою, зоревлацю». «А мої родичі з твоїми, а наші сини разом, володарю», – відповів етнолог який, проживаючи на дев'ятьох різних екзотичних планетах, не міг не навчитися добрих манер. Вони з могіном підняли свої дерев'яні кубки, обковані сріблом, і випали. «Ця скринемовка», – сказав Могіен, дивлячись на радіо, – «не заговорить знову?» – не голосами моїх друзів. Темногоріхове горіхове обличчя не виражало жодного почуття. Але він сказав, «Володарі Рокананам, зброя, що їх убила, це не піддається уяві». Ліга всіх світів тримають цю зброю для прийдешньої війни, не проти власних світів. То це війна? Думаю, ні. І Адам, якого ти знав, залишився на кораблі. Він почув би новину про це через корабельний ансібл і сповістив би мені по радіо. Обов'язково було б попередження. А це, напевне, заколот проти Ліги. Дев'ять років тому, за сонячним часом, коли я залишав Кергелен, збиралося на заколот у світі званому «Фарадей». Ця мала мовка не може розмовляти з Кергеленом? Ні. А навіть якби могла, мої слова дійшли б туди за вісім років. А відповідь теж прийшла б аж через вісім років. Роканонт говорив зі своєю звичайною серйозністю і простою грішністю, але коли пояснював причини свого вигнання, голос його був глухим і безбарвним. Пам'ятай, Шансибел, велику машину, яку я показував тобі на кораблі. Він може миттєво розмовляти з іншими світами без трати років. Думаючи, що їм Йшлося саме про його знищення. А те, що всі мої друзі були тоді на кораблі – нещасливий збіг. Без Ансибла я нічого не можу. Але якщо твої одноплемінники, ну, Кергелені, викликатимуть тебе Ансиблом і не стануть відповіді, чи не прилетять вони розвідати самі? Могін знав відповідь ще до того, як Руканан сказав. За вісім років. Колись показуючи Могіну корабель експедиції, зокрема й миттєвий передавач Ансибл, Роканнон розповів йому про новий тип космічних кораблів, швидших за світло, які можуть миттєво переміщуватися від зірки до зірки без затрат часу. «Корабель, який убив твоїх друзів, був ШЗС?» – спитав ангерський полководець. «Ні, він пілотований. Зараз ворог тут, у цьому світі». Могін зрозумів це, згадавши, як Роканнон розповідав йому, що живі істоти не можуть витримати ШЗС польоту. Тому ці кораблі використовують лише як безпілотні бомбардувальники зброєю, що з'являється, вбиває і зникає. І це все за одну мить. Чудна історія, але не чудніша за іншу, яку він знав, яка була цілковито правдивою. Про корабель Роканона, що кілька років летів крізь ніч між світами, але людям на кораблі ці роки видалися кількома годинами. У місті Кергелен, на зірці Форосел, цей чоловік Роканон майже півстоліття тому розмовляв із семлі Галенською і дав їй коштовні звану Оком Моря. Семля, яка прожила 16 років, за одну ніч давно померла, її донька Гальдре постаріла, її внук Могін став дорослим чоловіком. А Онде сидить Роканон, ще не старий. Усі ці роки пройшли йому в мандрах між зірками. Це все дивно, але бувають і дивніші історії. Коли семлі матір моєї матері летіла крізь ніч, почав Могін і замовк. «Ніколи у жодному світі не було іншої такої прекрасної дами», – сказав зоревладець, а його обличчя на мить стало не таким сумним. Її рід. Раду вітає володаря, що став її другом, промовив Могіен. Але я хотів спитати володаря про корабель, яким вона летіла. Він носить ще в глину люду? Чи є на ньому ансибл, яким ти можеш розповісти одноплемінникам про ворога? Якусь секунду Роканон мав приголомшений вигляд, але потім заспокоївся. Ні, сказав він, немає. Його подарували глину люду 80 років тому, тоді ще не було миттєвої передачі. І пізніше його не могли встановити, бо планета 45 років була під інтердиктом. Через мене, бо я втрутився. Зустрівшись із володаркою землі, я пішов до своїх людей і сказав, що ми робимо в цьому світі, про який нічого не знаємо. Чому ми беремо їхні гроші та попихаємо ними? Яким правом? Але коли б я залишив усе, як було, то принаймні хтось би сюди прилітав раз на рік чи два. Ви не були б цілком покинуті на ласку завойовників. А що потрібно цим завойовникам? Спитав Могін, без зайвої скромності, просто з цікавості. «Думай, ваша планета, ваш світ, ваша земля. Можливо, і ви, як раби, я не знаю. Якщо оглину людів, ще є цей корабель, Роканоне, і якщо цей корабель долетить до міста, ти можеш полетіти на ньому і приєднатися до своїх людей». Упродовж хвилини зори влади на нього. «Думаю, що так», – відповів. Його голос знову поглухішив. Ще хвилину тривала тиша. Тоді Роканон пристрасно сказав. «Це я підставив твій народ під удар. Я привів сюди своїх людей». І от ви не мертві. Не збираюся втекти у майбутнє на вісім років і дізнатися, що трапилося за цей час. Послухай, володарю Могіни, якщо ти допоможеш мені дістатися на південь до Глинолюду, я зможу взяти корабель і використовувати його тут, на планеті, для розвідки. Зрештою, я міг би змінити налаштування його автоматичного рушія і відправити до Кергелена зі звісткою. Але сам залишуся тут. Оповідь каже, що Семлі знайшла його у Гдемірських печерах біля Керіенберега позитиш мені від коня, володарю Могійне. І його, і своє товариство, якщо хочеш. Зі вдячністю. Глино-люди погані господарі для самотніх гостей, сказав Могійен із задоволеним виглядом. Навіть думка про ту страхітливу чорну діру, випалуну на схилі гори, не могла зупинити свербіж у двох довгих мечах, прип'ятих до Могійеного пояса. Його останній набіг був так давно. Хай наші вороги загинуть, не заставивши синів, урочисто промовив Анг'я, піднявши наново наповнений кубок. Роканон, чиї друзі були убиті без попередження, на беззбройному кораблі не вагався. Хай вони загинуть, не заставивши синів, сказав він і випив із Могіоном там при жовтому світлі лоєвих свічок і подвійного місяця у високій вежі Галану.